إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له وما يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق قاطع ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 Wa in ta'uddu ni'matallahi la Andai kan kalian menghitung nikmat Allah maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya Berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Apakah nikmat kesehatan nikmat kekuatan nikmat keluarga nikmat rezeki nikmat waktu luang semua itu adalah nikmat-nikmat yang sangat besar sekali tetapi jamaah sekalian harus kita pahami, nikmat terbesar di dalam hidup ini adalah nikmat iman dan Islam, adalah nikmat amal-amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk beramal soleh, untuk beribadah hanya kepadanya, maka itulah nikmat terbesar yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jauh melebihi nikmat apapun <coughs> dari semua nikmat dunia. Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Rak'at al-Fajar, khairun mina dunia wa ma fiha. Melakukan solat dua rakaat sebelum solat subuh, yaitu doa dua rakaat solat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Melakukan solat sunnah dua rakaat sebelum kita melakukan solat subuh yang wajib itu lebih baik daripada seluruh kenikmatan dunia yang ada di, yang ada di dunia ini seluruh kenikmatan seluruh kemewahan tidak bisa melampaui nikmat dua rakaat solat sunnah sebelum solat subuh apalagi solat solat wajibnya terlebih lagi amalan amalan soleh yang lain maka inilah yang harus senantiasa kita pahami bersama. Nikmat terbesar dalam hidup ini Apabila Allah menganugerahkan iman dan islam kepada kita Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan taufik kepada kita Untuk beribadah kepadanya Terutama Di hari-hari yang mulia ini Walhamdulillah Pada hari ini Kita masih berada Di awal hari tashrik Hari tashrik Adalah tanggal 11 12-13 Zulhijjah Hari-hari yang masih disyariatkan bagi kita Untuk menyembeli hewan kurban Sampai tanggal 13 Zulhijjah Sebelum terbenam matahari Masih bisa kita menyembeli hewan kurban Ini adalah hari-hari ibadah <coughs> Juga hari-hari untuk memuliakan dan mengagumkan Allah Serta hari-hari untuk bergembira Bergembira dengan syariat Allah bersenang-senang dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita berupa hari raya sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda ayyamu tashrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla hari-hari tashrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum yaitu hari-hari kita menyembelih dan kita makan hasil sembelihan kita tersebut serta kita sedekahkan sebagian besarnya Demikian pula kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah hari-hari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadzkur Allah fi ayamim magdudat". Berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maka dikatakan oleh para sahabat, diantaranya dinukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu ma. Yang dimaksud dengan hari-hari yang ditentukan tersebut Adalah hari-hari tashrik Yaitu tanggal 11, 12, 13, Zulhijjah. Allah perintahkan kepada kita dalam Al-Quran Untuk memperbanyak zikir kepadanya Mengingatnya Memperbanyak amal soleh Beribadah hanya kepadanya Dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa Dan kemaksiatan kepadanya Jamaah sekalian Hari-hari ibadah ini Apakah ibadah haji Yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Ataupun ibadah kurban Yang kita lakukan Dan berbagai macam ibadah yang lainnya Mengingatkan kepada kita Bahwa Untuk beribadah kepada Allah Untuk menghambah kepada Allah Untuk mensyukuri Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan dan kesabaran. Lihatlah saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji. Mereka harus mengeluarkan sejumlah harta. Bahkan harus berpisah dengan keluarga mereka. Harus meninggalkan kampung halaman berhari-hari bahkan sampai sebulan lebih lamanya. Bahkan dahulu Bisa sampai berbulan-bulan bahkan tahunan Di masa yang lampau Ketika orang-orang belum menemukan mobil Belum menemukan pesawat Maka semua butuh pengorbanan Belum lagi Keadaan yang mereka hadapi di sana Kehidupan yang mungkin Berbeda dengan kampung halaman Kalau kita di Indonesia ini Udaranya yang cukup sejuk Hijau Tetapi di negeri-negeri Arab udaranya panas Apabila dingin sangat dingin Dan dalam keadaan yang sangat tandus Maka perlu kesabaran Dan perlu pengorbanan Inilah jamaah sekalian Hakikat ibadah Bersabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan berkorban Semua itu ketahuilah jamaah sekalian Adalah demi kebahagiaan kita sendiri Adalah demi kebaikan kita sendiri tidak sedikit pun memberi keuntungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Andaikan seluruh manusia beribadah kepada Allah Maka tidak sedikit pun memberikan keuntungan kepada Allah Tidak memberikan pengaruh kepada kekuasaan Allah Kekuasaan Allah dan kekayaan Allah Sudah berada pada puncaknya Allah yang maha kuat dan maha kaya Serta maha kuasa Demikian sebaliknya Andaikan seluruh makhluk itu kafir kepada Allah Semuanya bermaksiat kepada Allah maka sedikit pun tidak mengurangi keagungan dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala andaikan seluruh makhluk kafir kepada Allah bermaksiat dan durhaka kepadanya tidak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingatkan kita jamaah sekalian pada profil seorang nabi yang mulia seorang nabi yang berkorban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu Nabiullah Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai teladan sepanjang masa. Kemudian menjadi teladan bagi Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Lihatlah bagaimana kisah beliau bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam, anak yang sangat beliau cintai. Kemudian Allah minta anaknya untuk dikorbankan di jalan Allah. Allah minta miliknya yang paling dia cintai. Maka demi menghamba kepada Allah, beliau beliau pun rela mengorbankan anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Di mana beliau telah berdoa sekian lama, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang salih. Maka pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada beliau Nabi Ismail alaihi salam. Dan itu tidak sebentar beliau berdoa jemaah sekalian. Beliau berdoa sekian lama barulah Allah menganugerahkan anak yang pertama yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Para ulama mufassirin menyebutkan Allah memberikan anugerah anak yang pertama bagi Nabi Ibrahim ketika umur beliau telah mencapai 86 tahun Jadi beliau berdoa sekian lama Setelah umurnya sudah sangat tua Pada umur 86 tahun Barulah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan anugerah Anak Nabi Ismail alaihi salam Yang Allah Dahului dengan sebuah kabar gembira Fabasyarnahu bigulamin halim Kami berikan kabar gembira Kepadanya Akan lahir anaknya Seorang anak yang sangat sabar Jadi bisa kita bayangkan Bagaimana rasa sayangnya Nabi Ibrahim kepada anaknya Yang beliau telah berdoa memohon kepada Allah sekian lama Telah dinanti-nanti sekian lama Ketika anak itu lahir satu-satunya Ketika itu Nabi Ishak belumlah lahir Nabi Ismail adalah anak satu-satunya Yang sangat beliau sayangi Tiba-tiba Allah SWT meminta Untuk mengorbankan anaknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika Nabi Ismail diminta untuk dikorbankan, dia belum dia dia tidak lagi seperti anak kecil yang merepotkan ayahnya, melainkan dia sudah tumbuh, beranjak dewasa dan sudah mulai membantu Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim sudah mulai merasakan manfaat anak yang soleh, sebagaimana kata kata Allah dalam Al Quran falam balagha ma'hu sa'ya maka tatkala nabi ismail telah mencapai umur sanggup berusaha bersama-sama ayahnya allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan di dalam mimpi nabi ibrahim untuk menyembelihnya sebagai ibadah kepada allah sebagai bukti ketaatan dan kecintaannya kepada allah lebih daripada kecintaannya kepada anaknya maka nabi ibrahim pun berkata kepada ismail Ya Bunaya Inni ara fil manami Anni azbahu Fanthur mada tara Wahai anakku Sesungguhnya aku diperintahkan dalam mimpiku bahwa aku harus menyembelihmu Maka apakah pendapatmu Perhatikanlah jamaah sekalian Nabi Ibrahim tidak berlaku sewenang-wenang Begitu saja kepada Ismail Beliau mengajarkan kepadanya bahwa ini adalah perintah Allah Dan sebelum itu beliau pun telah mendidik Nabi Ismail AS Maka perhatikanlah jamaah sekalian apa jawaban seorang yang terdidik ini? Seorang yang telah diberikan pendidikan yang baik oleh bapaknya Ibrahim. Perhatikanlah apa jawaban beliau. Ya abatif ma tu ya abatif almatumar. Satajiduni insyaallahu sabirin. Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Niscaya aku engkau akan mendapati aku insyaallah taala termasuk orang-orang yang sabar perhatikanlah jamaah sekalian bagaimana jawaban Nabi Ismail Alaihissalam ketika dia tahu ini adalah perintah Allah tidak sedikit pun beliau minta ditangguhkan sejenak, tidak sedikit pun beliau mencari-cari alasan tidak sedikit pun beliau menunda-nunda atau menolak atau berdiskusi terlebih dahulu atau berbagai macam alasan yang lainnya, langsung beliau katakan, wahai anak, wahai bapakku kerjakanlah yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu InsyaAllah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar Perhatikanlah jemaah sekalian Semoga aku termasuk orang-orang yang sabar kata Ismail Karena beliau tahu Untuk menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Butuh pengorbanan dan butuh kesabaran Maka aslama Kata Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya Ketika mereka berdua telah benar-benar siap telah berserah diri kepada Allah untuk melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Dan pisau itu telah beliau arahkan ke lehernya Nabi Ismail. Dan Nabi Ismail telah diberingkan di atas pelipisnya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Nabi Ibrahim diberingkan ke tanah dalam keadaan wajahnya menghadap ke bawah. Bukan dari samping, bukan pula dari depan. Tetapi Nabi Isma Nabi Ibrahim AS... Ingin menyembeli beliau dari arah belakang. Wajahnya diarahkan ke bawah. Kenapa jamaah sekalian? Karena beliau tidak tega. Tidak sanggup melihat wajah anaknya. Maka beliau hadapkan ke bawah. Tetapi walaupun beliau tidak tega melihat wajahnya. Tidak sanggup untuk melakukannya. Namun beliau harus memenuhi apa yang telah Allah perintahkan. Sebagai bukti pengagungan kepada Allah. Pengorbanan kepadanya. Dan juga... Dalam rangka merealisasikan ibadah hanya kepadanya, serta lebih mendahulukan cinta kepada Allah daripada cinta kepada keluarga, daripada cinta kepada anaknya ataupun istrinya ataupun harta hartanya, ternyata beliau lebih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyeru, Wanadeinahu ayy Ibrahim, kau disadap terruya. Kami pun menyerunya kata Allah. Wahai Ibrahim Kamu telah membenarkan Wahyu yang diberikan kepadamu Di dalam mimpi tersebut Ternyata itu hanyalah ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna kathalika najazil muhsinin Sesungguhnya demikianlah kata Allah Kami membalas orang-orang yang berbuat baik Inna hadalah huwal bala'ul mubin Sesungguhnya ini benar-benar Ujian yang nyata Wafadainahu bidhibhin azim maka kami ganti atau kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Dikatakan para ulama mufassirin Allah gantikan dengan sebuah seekor kambing yang besar yang berasal dari surga itulah yang kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah jemaah sekalian, pengorbanan yang luar biasa, kesabaran yang luar biasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama menjelaskan Kesabaran itu dibutuhkan di dalam tiga perkara Yang pertama Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Sabar di dalam melakukan amal saleh. Yang kedua Sabar di dalam menjauhi Apa yang Allah haramkan Sabar untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Yang ketiga Sabar menghadapi musibah Sabar menghadapi hal-hal yang tidak kita senangi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kepada kita kesabaran Sampai akhir hayat kita Wa bilahi taufiq Alhamdulillah wassalatu salatu wa salamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la wa la quwwata illa billahi amma ba'd Qaum muslimin Jamaah Jum'at yang saya cintai dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Kita sangat bersedih Tatkala kita mendengarkan Saudara-saudara kita Yang sedang melakukan ibadah haji Belum lama tertimpa musibah Di sekitar Kaabah Ketika sedang tawaf, yaitu jatuhnya alat berat, kemudian baru-baru ini juga mereka tertimpa musibah karena berdesak-desakan di Mina, sehingga banyak korban jiwa. Maka ketahuilah jemaah sekalian, inilah bagian dari pengorbanan di jalan Allah Subhanahuwataala, yang membutuhkan kesabaran. Kesabaran bagi jamaah haji yang sedang melakukan haji. Maupun keluarga yang ditinggalkan, tentu kita sangat sedih sebagai sesama Muslim. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna Mal Muminun Na Ikhwa. Hanyalah orang-orang Muhmin itu bersaudara. Maka sepatutnya kita mendoakan mereka, semoga amal ibadah mereka diterima di sisi Allah, dan semoga mereka termasuk orang-orang yang syahid di jalan Allah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita. Bahwasannya asyuhada uhab hamsatun. Orang-orang yang mati syahid itu ada lima. Di antara yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahibul hadmi, orang yang mati karena tertimpa sebuah benda keras. Demikian pula fi sabillillah orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka memiliki dua-duanya. Mereka meninggal dunia karena tertimpa benda keras. Dan juga mereka meninggal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah menerima mereka sebagai syuhada Dan mengampuni dosa-dosa mereka Tetapi jemaah sekalian Satu hal yang perlu kita pahami Musibah itu Di satu sisi adalah kesedihan Rasa sakit Dan penderitaan Tetapi di sisi yang lain perlu kita pahami Musibah bagi setiap mukmin Adalah kenikmatan Adalah kemuliaan Kenikmatan yang sangat besar bahkan melebihi bisa jadi melebihi nikmat kesehatan nikmat harta dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya kenapa jemaah sekalian sebab seorang mukmin apabila dia ditimpa musibah kemudian dia bersabar apalagi musibahnya ketika dia sedang beribadah kemudian dia bersabar apa yang Allah akan berikan kepadanya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya pahala tanpa batas Pahala yang tidak bisa dihitung oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Firman-Nya Inna mai sabiruna ajrahum bil gairihisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Lebih dari itu, jamaah sekalian, musibah bagi setiap mukmin adalah penghapus dosa, berbagai macam dosa yang telah kita kerjakan. Amal-amal soleh kita begitu sedikit. Allah Subhanahu wa taala karena sayangnya kepada kita, Allah tidak mengazab, tidak membalas dosa-dosa kita di akhirat. Sebab kalau kita dibalas di akhirat, tidak ada satu pun yang sanggup menahan azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Namun Allah berikan musibah kepada kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslima" illa kaffara Allah anhu biha khatayatih hatta as-shawkat tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya meskipun hanya sebuah duri kecil yang menusuk dirinya meskipun musibah sekecil itu akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh karenanya jamaah sekalian terimalah musibah yang Allah berikan kepada kita Ridolah dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Nabi saw pernah bersabda, Inna Allahi taalahekaumani betalahum. Faman radhiyallahu rahimahum, waman sakita falahu sakat. Sesungguhnya Allah, apabila mencintai suatu kaum, maka Allah timpakan kepada mereka bala Allah berikan kepada mereka musibah. Maka siapa yang ridho, siapa yang menerima dengan lapang dada ketentuan Allah tersebut, Allah pun ridho kepadanya. Sebaliknya siapa yang tidak setuju, siapa yang murka, siapa yang tidak senang dengan ketetapan Allah tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun murka kepadanya. Oleh karenanya jamaah sekalian, orang-orang yang paling keras musibahnya, orang-orang yang paling berat penderitaannya adalah Para Nabi dan Rasul alaikumussallam, sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashadunna si balaan al anbia sumal amthal fal amthal. Orang-orang yang paling keras ditimpa musibah adalah para Nabi. Kemudian yang semisal dan yang semisalnya. Maksudnya manusia itu diberikan musibah sesuai dengan kadar keimanannya kepada Allah semakin ber, semakin tinggi imannya semakin berat juga musibahnya karena dengan sebab itu Allah mengangkat derajatnya Allah berikan pahala yang melimpah dan Allah ampuni dosa-dosanya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan timpakan kepadanya musibah demikianlah jemaah sekalian sisi lain dari musibah yang harus kita pahami dan kita ambil hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita kesabaran dan keistiqomahan sampai akhir hayat kita dan memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan melindungi kita dari azabnya yang sangat keras. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ والْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ